صفر <سؤال> ثانية <سؤال> la yalihim Baadahum Ia yang dua tak afal ni Belum tak Besok usahakan hafal Berikutnya belum baca-baca semua ya habib maana al-maktubat salailatul maktubat apa pengertian di sini ad-lot salailatul maktubat apa pengertian al-maktubat di sini Ikutnya dari ambon hadra pratama watin shalawatul khams salat lima waktu maktubat ada syahid ma man man araita Araita di sini. Eh, Sahin. Araita, anda, Maman Araita depannya, El Tuharman, ha? Tidak di luar Arabia. Kita katakan bilamis, Zulfa, akhir ni, aftin ni, beritahu kepada saya, aftin berikan fatwa kepada saya, itu arai ta, a di sini apa ini, anda Muhammad, a arai ta, a di sini apa ini namanya, Estifan. بماذا يعرف أن هذا الأمر حلال وحرام هذا الوضع يعرف هذا الأمر حرام ما حلال وحرام يعرف هذا الأمر حلال أو حرام في هذه الأمور anda, dimana ia uraf? Halal amr, halal, halah haram. Dimana amal? Dari kitab dan sunnah. Dimana ia uraf? Halal amr haram. Al daril, ini si dalil, tidak? Benahi, paddalil Asani Asani Bila haram lahad haram tidak akbar Misal al Ha haram lafdul haram Walaikum al-maitu wa dam Ha Eh <tays> dalil tsani Hmm Al dalil tsani dalil yang kedua Anda, Ayah Hussain Dengan lafad haram dalam Al-Quran dalam Sunnah Ma'an niat kuruh? Wa riman akhwatukum wa ammatukum wa khawatukum wa bernatukum wa bernatukum Adon ini haram tu lama, ala no si flat adzalamu. Adon al wa'id, al wa'id ada macam, dailah al wa'id anda. Aswaja meroyos Fian. Haram Allah, fakad haram Allah, Al jannah. Ayun. Diancam dengan ancaman dengan azab. Eh, akhir, dalun akhir. Eh, afwan. Zikir, ayo la faala murob bin allah wa wa lam agam alawim taurun akhir man yaqru alwa ayi sini ayya rasulahu wa hududahu yudkhilhu nara khaytafiyah walibaqna khaytafiyah muhin banyak Al-Imam Al-Nawwi Al-Rahman Ta'ala Al-Haditha 3 wal 20 Hadis wa yang ke-23 An abi Marik Al-Harith bin Asim Al-Syari Radiyallahu Anhu Al-Syari Radiyallahu Anhu al tuhuru Satu iman Kesucian adalah separuh daripada keimanan At-Tuhur Kalau dibaca dengan Dhammah At-Tuhur Huwal fi'il Prabhuwaran itu sendiri, kesucian Kalau at tahur pakai Ta' Ta' fathah Itu adalah Al-Ma' Amaratuna alma Kalau pakai dhamma itu fail, perbuatan. Yang dibedakan antara tuhur at-tuhur dan at-tahur. Sator bimalan nis separo. At-tuhuru atau at-tahuru syatul iman separo daripada keimanan. Dan maksudnya di sini adalah Al-Tanazuh Al-Badaniya Minal Adnas Al-Hissiyah Wal-Ma'nawiya Jadi menyucikan badan itu seraba hisin maknawi dari kata lam-laman nan al kemudian pengertian ath-thuhuru satul iman bahwasanya kesucian sepadan daripada keimanan para ulama berselisih pendapat pendapat yang pertama pengertiannya adalah anna ajrul tahur Atau ajrul tahur yantahi tat'yifuhu ila nisl al-iman kita ulang anna ajrul tahur yantahi tat'yifuhu ila nisl al-iman diluasnya pahala Kesucian itu sendiri itu berakhir berlipatnya dengan separuh keimanan. Ini yang pertama kita ulang al-ajro at-tahur yang tahi tad'ifuhu ila nisf iman atau ajarin nisf ilimah separuh daripada keimanan. Pada kedua bahasanya At-Tahur disini Tarku zhunub wal ma'asi Tarku zhunub wal ma'asi Adabun iman Adalah Fil wajibat Wa tarkul muharramat fi'ul wajibat wa ta'akul muharamat berarti apa kalau yang pertama adalah at-tuhur adalah meninggalkan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat ini kesucian adapun iman itu adalah melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan larangan. Yang ketiga, at-tahuur di sini diartikan dengan apa kesucian. Kita ulang, at-tahuur di sini diartikan dengan naam eh yu al hadatsain al akbar membersihkan hadas yaitu dua yang besar ataupun yang kecil al asghar al akbar yang kecil yang besar ath tahur adapun iman di sini diartikan as salah al iman diartikan as-salah wa maghannallahu liyudinya iman akum dan Allah tidak akan menyanyiakan keiman kalian artinya salat kalian ini dalilnya. Bisa, bisa nulis, jadi at-tahur, at-tahir, ini al-hadathin, al-astor, wa akbar jadi membersihkan dua hadas yang kecil, ataupun yang besar. Ada iman diartikan as-solah. Dalnya, wa makan allahu liudia imanakum. Dan itulah Allah menyanyikan amal apa iman kalian, itu salat kalian. Ada lagi, nah pendapat yang keempat, bahasanya Abtahur. Yutohhir al zahir Wal-iman yutohhir Al-baatin Jadi at-tahur Itu membersihkan secara zahir. Jadi seorang bersuci misalnya Mandi junub Atau berwudu Itu menghilangkan secara zahir Yang nampak Harapun keimanan Itu membersihkan secara batin Orang beriman Nah itu akan terbersihkan dirinya Dari kata orang-orang berupa kesyirikan Berbama maksiat dan lain sebagainya Yutakhir al-batin Pendapat yang kelima Wasni at-tahur Yukafir as saghair Wal-iman Yukafir al-kabair Al-Tahur yukafir asal gha'ir Bahasnya Al-Tahur itu menghapuskan Dosa-dosa yang kecil Kita mengetahui Bahasnya dengan wudu Itu akan membersihkan Dosa-dosa secara zahir Wa iza ghasalah wajahu Nah kharaja min wajhi maka adzunu ma'lma au ma kalau dia mencuci wajahnya akan keluar dosa-dosanya beserta dengan air tersebut ataupun akhirnya air tersebut ataupun akhirnya air tersebut Mencuci tangan juga demikian akan membersihkan ini secara sahabat, ataupun Nah, iman itu menghapuskan, nah menghapuskan dosa-dosa secara abadin al-maghah al dosa besar. Inilah lima pendapat, lima pendapat berkaitan apa pengertian atau huru syaitrol iman kesucian separuh daripada keiman. Walhamdulillah tambah laul mizan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan dari lafaz ini bisa kita ambil bahwasanya yang kita banyak bersyukur kepada Allah SWT wa dalnya kan sudah menghapal semuanya es, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabill syadid wa akhiru da'wana hayya alhamdulillah rabbil alamin maka alhamdulillah dan ucapan alhamdulillah ucapan-ucapan melalui dengan ringannya ada tapi akan bisa memenuhi timbangan kalimatan khaifatan al-lisan tsaqilatan fil mizan haibatar rahman subhanallah Alhamdulillah Subhanallah nah, Subhanallah al-azim Subhanallah bihamdihi Dua kalimat Ya ringan di lisan Memberatkan timbangan Allah mencintainya Subhanallah al Subhanallah Wa bihamdihi Ringan di lisan Tapi menunggu timbangan Nanti ia ya mulia Dan Allah mengatakan kepada para malaika Berkaitan dengan meninggalnya seorang anak qabattum wa addi fa yaquluna na'am qabattum sama laf al fuadihi qala na'am sama yaqul ya ahmaduka wa yastarjuka qala ibnu li addi baitan fil jannah wa sammu al han Allah mengatakan kepada para malaikat Apakah kalian telah mencabut nyawa Anak dari hambaku Mereka mengatakan iya Dan Allah mengatakan lagi kepada para malaikat Apakah Kalian telah mencabut Nyawa dari buah hatinya Itu anaknya maksudnya Mereka mengatakan iya Apa yang diucapkan oleh hambaku Malaikat mengatakan dia memuji kepada dirimu ketika dicabut nyawanya memuji kepada Allah wa yastajaga dan mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun. Maka Allah mengatakan ibnu li abdi baitan fil jannah wasamu bait ham. Bangunkan untuk hamba saya yaitu rumah di surga dan namakan rumah tersebut. Dengan baitul ham Rumah pujian Dan ini Jarang Kalau ada seorang hamba Anaknya meninggal Kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah Inna lillahi wa inna ilaihi raj'i'un Jarang sekali Tapi kalau ada yang mengucapkan Alhamdulillah dengan ringannya Kemudian mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raj'i'un Sebenarnya kita minta Allah akan kembali kepadanya Maka Allah merintahkan kepada Malaikat untuk membuatkan rumah di surga dan namanya adalah Baitul Hamdi. Namanya Baitul Hamdi. Ini keperuntungan yang besar bagi mereka-mereka mereka yang meninggal anaknya kemudian memuji kepada Allah menerima ketetuan Allah SWT dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan juga kalimat Allah cintai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan juga ada riwayat laa malakulail wa illallahu syarika lahu laul mulku walhamdu wa kulli syai'in qadir asal marat kaman ataqo min wadi ismail barasial mengucapkan la ilaha illallahu syarika lahu mulku walhamdu wa kulli syai'in qadir 10 kali itu sama dengan membiasakan budak 4 dari keturunan nabi ismail jadi mengucapkan perkara yang mudah Laa ilaaha illallah walla syariikalah lahu almulku Di sini ada ham. Wa huwa ala kali saja itu pahalanya sama dengan membebaskan budak sebanyak empat dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Maka inilah seorang mukmin yang memiliki semangat yang tinggi, dalam mukmin al-hazim semua yang tinggi tentu akan Menggunakan Lianna lisan Suratul kalam Dan lisan ini cepat Mengucapkannya Kalau tidak menyibukkan dengan zikir kepada Allah SWT, Dan mengucapkan Subhanallah alhamdulillah, wa akbar, Tentu akan Tersibukkan dengan perkara yang lainnya Seperti ghibah Namimah, berdusta Dan lain sebagainya Nah, dengan lisannya Mudah untuk mengucapkan Tapi orang-orang yang beriman Yang memiliki semangat yang tinggi Akan menggunakan dengan kalimat-kalimat yang baik Dengan dakwah Membaca Al-Quran Dengan membaca 10 kali Sama dengan membebaskan Buddha Sebanyak 4 Bagaimana kalau 100 kali Nah itu akan terjaga dari seton sehari penuh. Ditulis. Nampuk kebaikan-kebaikan dan juga dihapuskan dosa-dosa. Ya, semuanya ada nilai. al Mizan di sini, mizan adalah hakiki. Mizan tamral mizan, mizan adalah hakiki. Ya, timbangan yang sebenarnya. Bagaimana? Namp. Timbangan sebenarnya. Apakah sulit timbangan di dunia ini tidak sama tentunya? Tidak sama. Dan timbang ini memiliki dua kifah nah, Jadi untuk menimbang Yang baik ataupun yang jelek Dan yang Ditimbang nanti yang memiliki amat Itu amalan kita Tubuh kita Dan juga Bitoqoh Jadi lembaran-lembaran Kejelekan-kejelekan kita Yang ditimbang Nah, beberapa perkara tadi. amalan kita Allah sebutkan faman zaqalat mawazinuhu faulaika muflihun. Berarti siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka orang-orang beruntung. Nah, faman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru ahsanu fi jahannam makalidun. Dan berarti siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang rugi masuk neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Di sini amal kita nanti Amal kiamat akan ditimbang. Dengan membaca tasbih, tahmid, takbir menjadi berat timbangannya, memenuhi, memenuhi pertimbangan. Bacaan lah, ya Allah, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Demikian pula tubuh-tubuh kita. Tubuh kita pun akan ditimbang. Sebagaimana hadis Abi Dawud dan Al-Bukhari, "Innahu la yata'arrajul asyamin al-batin." <imams in cross -taste> la yuzan inda Allah jana haba'utah beriwayah as-samin al-azim la yuzan inda Allah jana haba'utah sebabnya akan datangkan seorang yang gemuk as-samin al-batin yang perutnya besar beriwayah al-azim as-samin yang besar, yang gemuk akan tetapi timbangannya tidak akan melebihi sayap nyamuk jadi kalau tubuh-tubuhnya di Penuhi dengan makanan-makanan yang haram Ada tubuhnya digunakan Untuk perbuatan maksiat Nanti pada meluqiyawah Sangat ringan timbangannya Bahkan kalau ditimbang Antara tubuhnya Dengan sayap nyamuk Maka sayap nyamuk ini lebih berat timbangannya Daripada tubuh Orang yang demikian tadi Layutak rajul as-samin Al-batin Layu za'indallahi janah bautah ini tubuh-tubuh yang sering digunakan untuk perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Nah, lain halnya dengan Abdullah yang Masud. Saya disebutkan Suatu hari dia mencari kayu siwak dan tersingkap betisnya, terbuka betisnya, kelihatan wajah Alaihijat Mereka pun tertawa para sahabat. Rasulullah SAW mimitahakun. Apa yang kalian ketawakan? Kalu minti kotisakoi? Mereka mengatakan karena kecil betisnya. Rasulullah menyatakan lauma afqal min Jabal Uhud yaumul kiamah. Kedua kedua betisnya itu lebih berat timbangannya di hari kiamah daripada Gunung Uhud. Nah, jika di timbang antara dua betis Abdullah Mas'ud dengan Gunung Uhud itu lebih berat timbangan ma betisnya Abdullah Mas'ud. Kalau kalian lihat Gunung Uhud itu gunung batu Besar nah, Gunungnya besar, panjang Ini kalau kalian kesana akan melihat bagaimana Itu beratnya Berapa ratus ribu ton Atau berapa juta ton Nah beratnya itu Tapi ternyata timbangan Betis Abdullah Mas'ud lebih berat Kenapa? Karena kedua betisnya ini Digunakan untuk perkara-perkara kebaikan, melangkahkan kakinya untuk berjihad, melangkahkan kakinya, melakukan solat, melangkahkan kakinya untuk ziarah kepada orang-orang yang sakit. Demikian pula mengiring jenazah. Ini akan memberatkan timbangan-timbangan kita nuliamul kiamah. Lain hanya dengan orang-orang kafir atau orang fasik yang tubuhnya digunakan melangkahkan untuk perbuatan zina melangkahkan untuk membuat apa melihat film porno, melangkahkan kakinya untuk pacaran, melangkahkan kakinya untuk membunuh manusia, menjadikan tak ada nilainya. Sekarang ini timbang sayap nyamuk dengan tubuhnya, maka sungguh sayap nyamuk lebih berat. Nah kalau kalian enam, mungkin kejatuhan sayap nyamuk mungkin tidak terasa. Sayap nyamuk tempelkan di sini mungkin tidak terasa, dihitung aja tidak terasa mungkin. Tapi itulah nanti yang muliaama Allah jadikan ternyata orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan tidak akan ada nilainya fala nuqim lahum yaumal qiyamati wazna kami akan tidak tegakkan tidak akan tegakkan mereka itu timbangan jadi percuma memiliki tubuh yang besar tubuh yang tampan yang perkasa kalau ternyata digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Taib ini sekilas, nama itu sudah habis Saya mau bermanfaat, subhanallah